په اعتبار معنا او زمانہ بستې قسمت ماضی او مضاری او امر رمسته پکمن تاریخ د کلمې میکړل چې کلمہ په لوغه د اصطلاح کې چارو ويل او به د کلمې تقسیم او چې کلمہ په څو قسمه باندې وځي زه درې اقسام و ته یې اسم افعال میں یہ اسمافل afar faria taalikuna possibles na papa ta musannif rahmahu llaye uta taqsimat kay fa'al ki no mukhtalif taqsimat ke o mukhtalif o i'tibarato sarf o details ki di tahreeb bayan kay us da awalan taqsim کوم ماضي مضارع او امر ته ده د تاسې په تلوار د ماڼه او د زماني سره ده څلپ اعتبار د او زماني سره په درې قسم لري یو څه ویلې چې ماضي بل څه ویلې چې یې سېل او بل څه ویلې چې یې دا درې په هرا کسو کی جوړې کیږي د ریال اعتبار د او زماني سره په اعتبار د معنا سره دا مطلب چې د فعل د معنا په تیر شبي زمانه کې هغه موجود او ثابت شوی کنافه حالیا استقبال کړه نو په دې عبارت دا درې څمنه شو یو ماضی بل عمر او بل مضارع و سمাজি چاته ویل کیږي په لوغت اصطلاح کې مضارع چاته ویل کیږي او به امر چاته ویل کیږي نو ماضی دا چېرې اسم فاعل نه پېژاند قاضي باندې او ماضی په لوغت کې ویل کیږي تیر شپه زمانی څخه نو مانا معنی د ماضی د ترشوی زمانه اصطلاح چې په لوازي کوم په تل ډول کیږي نو اصطلاح تاریخ اداره چې په لوازي هغه په تل ډول کیږي دلالت کوي په څو د یو کار باندې په ترشوی زمانه کې په اعتبار د اصل وضعیت سره په اعتبار د اصل وضعیت سره به خبره باندې دلالت کوي چې دا کار او حدث یا دا معنا مستری دا پته رشوي زمانه کې واقع شو میرا موږ ته ویل کېږي چې فلم مازي د کتاصوله در درکړې فعال دا فعال واستې مازي څنګه ده د دې معنا دا کار کړې ده یو تړې پته رشوي زمانه کې وځې فعال دلالت وکلو کو ثبوت د حدث باندې جههغه یو کار دی او پر کومه زمانه کې پته رشوي زمانه کې پایتبار د اصل و د ترتیبات د فعلا په اعتبار د اصل و د ترتیبات رشیوی زمانه سره تعلق لري نوجه سره ویلکی کی فیلی ماضی د پیلی ماضی د فارسا خو اقسام هم ویل په مثال ست کی کی فیلی ماضی هغه په شپږ قسمه ده یو ماضی مطلق ده بل ماضی قریب بل ماضی بعید بل ماضی استمراری او په ماضي احتمالي او تمناوي وړهغه څونه تاسو هم ورلرويدي او ده غي تاريكون هم تاسو ویلي دا ود فعل ماضي هغه راغه باقي د او دا کاردان هغه باه څنګه ان الله روز تراش فعل مضارد. فعل مضارد بل ور فتيحه را فعل مضارع ده فعل مضارع یاته ویل کیږي په او اصطلاح کې نو مضارع په کې اموتاری د مسارات ناختر شویلې او مسارات ولې کی کی مشابهت ودېلی مواریتا سیل مواری ولې وای ودېلی مواریتا سیل مواری د بیو جنوای چې د اخری مواریه مشابهه د اسم فعال سره او د مشابهت هغه مختلف صورتو می د کیفیت سره مشابه ده یو پدې ور سره مشابهه چې په تعداد د حروف او حرکات تمرا حروف چې په اسمه فاعل کې دي تمرا حروف په فعل مزارې تمرا حرکات او سکونات چهستبي دلته هم دي لکه مثال پتا ور وځي درې ده دا ده زریبن په عادت د حروف او حرکات او سکوناتو چاند یادروبه یانتل او حروف دې په زارګون کې هم سره تمرا حرکات ری حرکت پي تجربه کې دي د هم دي یو سکون درته پي تجربه کې دي د غشان کې سکون ده په دې طعام د حروف او حركات او سکناتو کې و سره مشابهت زکه ورته مزاري وای او په مصابحه په هم دی. لکتم کې اسم فاعل ذات صفته نه کوي د نکري ده فارقه کې غشان صيغه هم صفته نه کوي د نکري ده فارقه کې دي لکه مررسو بی رجولین زاری بین. وزا رجولین دلتا نکره دا. دا زاری بین دا اسم فاعل سخه دا صفت واقع شوه دا پارده دی نکره. نو دا غشان فیر مزاری هم صفت دا نکره دا پارا واقعی که دیشی مررسو بی رجولین یزره بو. دا یزره بو خیل فاعل شی دا با صفت شی دا پارده دی رجولین دا پارده. نو و سرپو صفت دا پارده ن لکزن کی اسم فاعل صفت بن کرنے دے لپاره واسطی کی دا شان پیر مضارع هم صفت بن کرنے دے لپاره واسطی دی او بل په دریم مشابهته او تر په دخول دا الف لامی ابتدايه کیدی لکال ابتلامی ابتدايه تاکیدی کی څنګه ف اسمه فاعل باندې داخليږي دا شان پیر مضارع باندې هم داخليږي فاو پیر مضارع ان زیدن لقائمن اسم فاعل دا دا لغوی لم ابتدائی یاره نو دا لام چې څنګه په اسم فاعل باندې داخلي کې د غتشل فعل مضارع باندې هم داخلي دي چې ان زیدن یذلیرب يز یا لقائم نو دا مختلف مشابهتونه په وجبه باندې فعل مضارع تر فعل مضارع ولې کی او یاده مضارع دوه هم وجدارت مضارع دا د زرع نه ده او زرع ولې کېږي غولان دي ته وفي المزاري فعل المزاري فعل المزاري فضي و جوهراتي كأنهما من صد واحد دا اسم فعل او اصداف فعل المزاري توجد خصات مشابهات جدير بل سر مشابهي دي وي اكتب دوارو دا يو غلان دي نحق فلس كلي وفي المزاري فضي و جدي ستسوه لكي اصطلاح مالا دا فعل ترى نو اصطلاحی معنا در تهلی مزارع درته پہلی مزارع په اصطلاح هغه فعل چې دلالت کوي په ثبوت د یو کار باندې یا دلالت کوي په ثبوت د مصدری باندې پر زمانه حال یا استخبار کی په اعتبار د اصل وذای سره اعتبار د اصلي وذای سره دلالت کوي په ثبوت د معنا مصدری د معنا مصدری یو څارې 파را ثابتول وی بی په هغه تي و حالیا استقبال کی او موجوده زمانه کی یا په آینده زمانه کی نو دې څه ولیکي چې فعل مضارع یز ريبو فلم مضارع څنګه ده و سيتر ريبو معنا دا کار کوي هغه سره او وهل کوي هغه سره اوس یا په آینده کی مرته یې ريبو د یو کار باندې چې هغه وهل دي او اوس زمانه کی موجوده او یا په آینده فیلموزاری. دا دا فیلموزاری دی تا ماان... ویلی چی چی فعل مضارع مضارع فعل مضارع هغه تاریخ د فعل مضارع پدی مان پر فعل مضارع پدی معنا کوم کو معنا یا په آینده کې نو په لې مضارع کې دوه زماني دي یو حال یو استقبال حال موجوده زمانه چې کوم چې متکلم وي اوس او مستقبل یا استقبال آینده زمانہ چې کوم ورس را روانه ده نو حقيقه وليكي نو فعل موजारी کې دغه توسن معنی فيه حال بلکې استقبال او دلته دا خبره چې اي اخر موजारी په دې دوهو معنیګانو کې مشترکه ده او کنا یو حقیقت ده بل مجاز دی، نو په دې کې درې مذهب دي چې مهور مذهب ده چې فعل موصری دا مشترک ده په مابین د حال او استقبال کې نو د حال او استقبال په مابین کې مشترکه ده دوارا معنی په یو دلتینا مراد کولی نشی. و پا قرینی سر با یو معنی مراد که یا حال یا استقبال. که قرینه مثال پتور منگویلی سین سوپا د استقبال دا پارا راجی. او که فیل مزاری باندی سین سوپا ان لن وغیره داخل شیو نو دا فیل مزاری معنی و بیده استقبال که. او که تس فیل د باندی لامی تاکید داخل شویو یا فی مایی ناسی وغیره داخل شو دی نو پا قرنی تر بترینه یو معنا اقلی نور خیل مزاره دغه دو معنو تر منزه مشکره کرده دویم مجحب داره چه خیل مزاره ده حقیقت د پا حال کی او مجاز ده پا استقبال کی نو حقیقی معناه ده حال ده ده ده پرس زمانه او مجازی معناه استقبال او اینده زمانه ده او در یم مذهب داره چې پا عکس دوهم مذهب بانده یې پیل دا حقیقت د په استقبال کې او مجاز د په حال کې د بارحال دغری مذاهب با په پیل مضاری کې دي چې پیل مضاری هغه مشترک ده او کنا یو معنی حقیقت او بلکې مجاز ده دا و د دا پیل مضاری هغه بحث بل ور په امر لري امر ذاتوي لیکيږي لغت اصطلاح کې نو امر وی لیکيږي لغت کې حکم کولا او په استلا کې تصویر کیږي او په استلا کې امر هغه فعال تواله کیږي چې دلالت کوي په طلب د ثبوت په اوکار د فاعل مخاطب په آینده زمانه کې کدا هغه فعال دی چې دلالت کوي کو شوفه طلب دی او کار باندې چې په دې یو کار طلب کې معنا مصدره هغه طلب کې د فاعل مخاطبنا اگر په اینده چې څنګه تاسو سره مو خامخبرې ورته کې تاسو مخاصم دي طلب کې خو په اینده ځمانه کې مستقبل کې دې تاویلې کې دې تاویلې کې چې امر لکه مثال اېقال و اېقال معنا سره د اېقال معنا دا چې ستانه طلب دی یو کار کوم چې دا کار څه واقعي په اینده ځمانه کې دې تاویلې امر نو دا اول تفظیم وو په پیر کې په اعتبار د معنا او زمانې سره او دا غریقي سمونه کوي جوړ شو له ماضي بل مضارع او بل امر دا اول تفظیم د چ مصنف فل تکړه دی په پیر کې دوه تفظیم یې په پیر کې کړه دي او دا دوه تفظیم چې مصنف کړه دا صرف د ماضي او د مضارع کړه دي د امر تفظیم دلته لري کړه دي اگر چې امر هم فعل داخل داخله فعل ده ولکه امر تقسیمې دلته کله د غیرې لپاره به وځوي متنیف هم واځي غیرې لپاره نو تقسیم هغه په کم اعتبار سره ده او څو قسمونه دو دوه تقسیم دلته متنیف شکره په اعتبار ده نسبت سره کله چې فعل ماضی یا مضارع نسبت به یا فاعل تشوي یا مفعول تشوي نو په دې اعتبار سره دا فعل ماضی او مضارع په دوه قسمات یا اوتهویل معروف او بل تهویل کېږي مول بیا معرووب چا تهویل او د هغه نور نو معروف ویل معلوم ته چې معلوم لغت او اصلا ک معروف معرووب چا تهویلې چې غ معوي که مزارريوي د هغه خل تهویل چې په هغې ک نسبت تهفیار شوي فلی جللی یا خفیت نو هغه ته ولکېږي فعل معروف یي نفته ته ساده شي فاعل جلي تیا فاعل خفی فاعل جلي کوم فاعل تلکېږي فاعل حقیق فاعل تلکېږي نو فاعل جلي چې څه ظاهر فاعل واقع د یو فعل لپاره هغه ته ولکېږي فاعل جلي او په فاعل هغه فاعل تلکېږي چې ضمیر فاعل واقع شي د لپاره د اول مثال لکه ذرا به دون او ذرهبه دون د ضربه فيل دی د ثبت شو د زدون سو او زیون اسم میں ظاهر دی دا اسم میں ظاهر ف وقع شو د خال دپاره د توکیي ف جلي او بل د ف خفی فاعل واقعش لکه دون زرااب مدنته د ضربه ک زمینمیر د را د زیات د غ فائل د ضربه دپاره او غ فې ذرا زمير چې فارې لوقشه werde دې تولېږي فاعلي خفي داغه تاسو ته سين مضارع او دمازي ضوارو می تاسو نظر کړی ذرا بازایتون زای بن ذرابا چان یذری بوته او زایتون یذری بو نو داغه ضوارو کې دا مثالونه راځي دا پیري معروف هغه تاعي د سیل معروف بالممده معلوم ورتحمل کېږي دا شان علم مری مبني للفاعل فعل تنی سپرشنی مدار نمونه ورتویلی چی بل فعل مجهول کوم فعل تولی چی مجهول معنا خودا نامعلوم چې معلوم نوي په استلاکه فعل مجهول هغه فعل تولی چی نسبتا فعال شوی مفعول جلی یا خفید نسبتا فعل فعال شوی بلکې مفعول ته شوی هغه مفعول به عام خبره ده جلی وی که مفعول جلتي اسم ظاهر مفعول واقع شویبی او مفعول خفیتی ضمیر هاغه مفعول واقع شویبی لک مثال پتوور زور عبادایتون و تاز زیتون دا مفعول په حقیقت کې او چې قائل کله هاغه حذف شوه دا ز په حقیقت په ځای قائم شو نو څنګه لري ضربه نسبته رغله ده فعل مجهول ده نسبته رغله ده مفعول ده دې توې لږی فعل مجهول او دغه مفعول لکه هغه اسم ظاهر ده نو د تلکیږي مفعول جلی زید سوربا ور سوربا کدلته هغه ضمیر نائب فاعل واقع شو ده نسبت د فعل راغلې ده مفعول حقیقت هغه ضمیر ده چې ضمیر هغه مفعول واقع شي د تلکیږي مفعول جلی او د فعل تلکیږي فعل مشغول فعل مشغول بل نه هغه مفعول هم ده او مالم یستم ما فایلو ورتا هم ویلې کی مداغه دوه تاق تین د چمسنی ثیل مازی او زاری تقسیم کړي دغه دوه قسمونه ته دغه په اعتبار د نسبت سره که فعل نسبت فاعل تشوي یا مفعول تشوي کفائل ته نسبت شوی ته ویل کیږي چې فعل معروف افاعل عام ده جلی وی تشرفي او کچر ته نسبت شوی مفعول ته نو ویل کیږي فعل مشغول ته مفعول عام ده په جلی وی کا خفي فرما يقوله أنه يوجد 길 تلك Kristin إنه المهاتل دخل في المزارع أو في اسفسة مرة تلك 성يف أن تقسيم في كيالسال أو مزارع في المعلم وجب است او أو تقسيم في عمر ون beat أولا ours الألوي Layout من تقسيم فيا يتأكد في دو one تقسيم امر حاضر مجهول في الس epidemi ولهدي المعروف الإمر غضي معروف أو مجهول المصنف مرت تقسيم ون نو ده حغینا هم جواب که ده مصنف بنید بانده ده امر اطلاق صرف با امر حاضر معروف بانده کیلی. حقه امر حاضر مجهول ده یا امر غائب معروف و مجهول ده. نو مصنف هغا داخل ففیل مزاری کی هغه اغاوی داخل دی فیل مزاری کی حغیت امر دانو وائی. او حغیت ام مصنف مجزوم بی لام الامر وائی چلا مجزوم بی بلام امر صرف. د موصنف پنځبان دي امر حاضر امر صرف امر حاضر معروف دي په دې وجه موصنف دهغه تقسیم ونه کوي ځکه مجهول ده پنځبان دي په سیل مشارکې داخله ده هغه مجه امر حاضر مترول وي او که امر غائب معروفه مجهول وي ښایي کیږي نو په وجه باندې امر حاضر هغه تقسیم ونه کوي دا دهم تقسیم شفا ته اله کی درېم تقسیم هغه به مسلخ د سیل یداغه فعل ماضی او مضارع دا به په دوه قسمه سره دا که پین کو یې اعتبار ده اثبات او ده نقیص تر ده دا. چې داغه دا معنا مصدری ثابت وي یا دا معنا مصدری غنه فشوي وی نو په دې اعتبار سره دغه په دوه قسمه ده یو تو ولکېږي اثبات بل سمېږي کې نقیص وو چې اثبات څه تو ولکېږي نقیص څه تو ولکېږي اثبات او نقیص د غوړه مصدرونه و اثبات معنا دا یوشے ثابتول او د نقل معنا دا یوشے نه پکول دا ی هغه له غوی معنا دا استلا کی تو تصویر کیږي نو په استلا کې اسبات دې تو ورکیږي چې یا واقعیت چې دلالت کوي په ثبوت ته یو کار باندې په ثبوت ته معنا مستری باندې چې دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا معنا مستری دا ثابته ده مرصو الیه ته دا ته لري د مدا ما نام د هغه د فاره ثابت اثبات لکذر اب زیتون کی ور ضربه دلاله خپل خبری خبره چې ضربه دا هر چې معنا مستری ده دا ثابت دی منسوم الیه د فارته هغه زیت دیتوري د نقل چاته ویل ونفیدت ورکې هغه فعل توای چې دلالت کوي په چا باندې پدی خبره باندې چې دا نه معنا مصدرې دا ثابت نه ده چې منسوب ان کلیه دلالت په نصب باندې کوي مدير څه ویلې کېږي نه لکه ما ضرب زيدون وصما ضرب زيدون کې دا ما ضرب د اوس نه پیرا تهاله نه پی دا ولي ذکټل ته معنا مصدرې چې هغه وهل دی یدی منسوب الیینا اِتزاهر درجی ها نفی کړي دي دی. نو دې تویل کیږي نفی نو ما ماضی او مضارع به دو ګو قسمونه ته تقسیم کړي یو تویل او بل څه ویل کیږي نفی دې په دې چیاس په هغه څو معروف کې تمشغول وی نفی کې معروف کې تمشغولی مختلف حرکتات دي مثلا مثال مباندراولی نو دا هغه دریم تقسیم دی په فعل درییم تक्तीند سمو سنف کړې او فعل کې تلورم تक्तीم تلورم تक्तीم د فعل دا تلورم تक्तीم چې کوم مسنف کړې ده دا په کم اعتبار, اعتبار سره دی او تو اقسام متعدد دا په اعتبار د تعداد د حروف اصلي سره چې پرې فعل کې حروف اصلي هغه ټولې په دې اعتبار سره به مسنف هغه تक्तीم د فعل کړل او دا بیان دهغه دې چې په کتابونو کې دغه ټمنګ شش اقسام ول او څنګه د مصنف فقطر از او طریقې دانه د امام مصنفین نه د اول تفهیم د خیال کې او د اثم کې هغه به هغه کوم اقسام چې راځي هغه روښتا بیان دي د مصنف وايو چې فعل په اعتبار د ساده د حروف اصلي سره فتوخېスメ ده یو تو الکیه سولاتی بثو الکیه روبائی بیا دا قواعد اپټیمه دو دو قسمونه تا ثلاثي هم په دوه قسمه ده ثلاثي مجرد ثلاثي مجديسي او رباعي هم په دوه قسمه ده رباعي مجرد او رباعي مجديسي بیا کوم کتابونه کې وټر تاسو کوماسي مجرد او کوماسي مجديسي وای په بلګه اعتبار سره شپږ قسمونه جوړيږي خو جون کې فعل هغه کوماسي نه واپېږي حرفي نو مصنف په دې وجه هغه بیان دلته په فقره ده په روسته مستقلی بیان نو فعل پر اعتبار د تعداد د حروف اصلي او سره دغه په څو قسم لري دا اوله یو ته او ربيعي چې فلتر رباعي دا د غدوړه په څو دغه قسم دي مجرد او مزيده لدينا مخکتي د ثلاثي او رباعي هاغه تاريخ وکي مدرسا یو خبر عدالت چې حروف اصلی چا تولکی حروف زائد چا تولکی او برا خبره د میزان ده چې میزان چا تولکی او عربو ميثان دفاره هغکم حروف مقرر کړي په حروف اصلي کټا او حروف زیاده حروف اصلی ها ما حروف ثقنیه دي حروف ثویلی کیږي گردان پټول شيغو که ها موجود او ها غا په مقابل د فاعل اولان کی راشي مدات ولې کیږي حروف اصلي هغه بنیاجی حروف کذا گردان پټول شيغو که بې دامو دې دې الحمدلغه که کتف دېرانوي لفظن چې په پر پلافست کې موجود وي تف دېران چا غ حروف بل حرف سره بدل شي وي يا غا حذف شي د قاعده په وجب باندې نو دا څه مليږي څه حروف اصلي لکه ضرب په وزن دقالات او ضرب ته دوه ترابا دا حروف د گردان په طول شيږي ضرب ضرب ضرب وي ضرب کې ځارونه کې مصروف کیږي طول کې لغه طر او باه غ موجود نغ يي حروف تتيي خروفي اصلي یاذا خروف په کې موجودوي هو تفرا ل مثال پطور حاله يقول. قال دا وسدي که حروف لي قاف او لاند داوا دلته اگر ک نشتري فقاله کې لفزن نشتهري ف تفيرا شتري ذكرته قده جاري شوي د فو بال سره بدل شودي پل تو کهغاله قعددي لده نه ودا تمليكي حروفه اصلي او مقابل دفاعن دفاع دفاع او لام کراش نقاله وزن دفاعل من گوي ضربه وزن دفاعل باندې و دي تمليكي حروفه اصلي بل دي زائد حروف زائد کم حروف توالكي حروف زائده حروف توالكي چی ده گردان طول شقوت نه موجودي او او مقابل دفاعن او لام ک ني دي تمليكي حروف زائده لك مثال يضربت دا یا نو دا یا حرف زائد ده. دا، زه کدا یا ف ضریب ممکن نشته ده مضروبون کې نشته ده ضربه کې نشته ده یته ولې کې یته حروف زائد ورتللې چی به حروف چې هغه اصلي حروف کمدار چې حروف اصلي و پخپل حالت باندې پرې دفاع عین لام په مقابل کې وي او حروف زائد په کمدار چې دا هغه حروف زائد په دفاع عین لام مقابل کې لوي همدا څه بوموه نزا وحروف او حروف زائد بلا خبرها غدا میزان ده کی میزان ستو ولیکی او میزان په کلامی عرب کی هغه سره میزان ولیکی کی لغت کی خود ترازو ستو ولیکی به مراد میزان نظر تا هغه استلاده صرف کی طرف استلاده صرف کی مراد دین هغه پا اعلان دي کی کم نخویان او ترتیان او زیاده پاره دي په دې ترادر کلمات د کلام عربي هغه اوتلي او په هغه کې زائد حروف اصلي حروف هغه مالون نو هغه تو لې چې میزان ورته وليږي دا میزان لکه ظاهري شیان دا تلېږي چې په هر شی باندې د فارخ په لته لده نو دا شانه د کلامي عربي چې کم کلمات دې لري د فارخ په لته لده چې هغه دغه فاعلن او لامدي نو په دې ترادر دغه کلمات عربي هغه تلل حروف زائده او حروف اصلیه غضدتره جداکی او معلومی دې توبلیکی میزان بده ته اولفسه موضوع او بل وزن ده موضوع چاته ورکیه وزن چاته ورکیه د میزان چاته ورکیه نو موضوع هغه کلمه ته ورکیه چې تا هغه حروف اصلی او حروف زائد معلومه ول وغاره او هغه پای اولان باندې اوتله دې توبلیکی موضوع لکه مثال کتر وزاری بوند ده ذاربن لفظ تاوس من معلوم حروفه اصلی و زائد پکتی بدی منغو چې ذاربن په وزن د فاعلون باندې متضاد مقابل د فاکرغه الف مقابل د الف کی او دغه راق مقابل د عین کی او باو مقابل د لام کی رال یتی ذاربن تر لکیه موضوع ذکر دې هغه حروف اصلي او حروف زائد دا کولزم مقصود دې چې هغه کم کم دي بل هغه وزن دی او دغه میزان دی وزن او میزان په ظاهر خو یو کار دي ودې کی ما مولي چا ته چې وزن چاته ويل او میزان چاته ويل کی یي میزان دغه فاعل او لام ته ویل او وزن چاته ويل وزن هغه مکمل دانچی ته ویل هغه صورت کوي لکه مونږ یو چې ساري بون په وزن دفاعلون باندې د پدې فاعلون کې د تمیزان څخه فاعل اولاندي او وزن دلته د مکمل د فاعلون چې کوم صورت او ډاکټر هېڅ ویریږي وزن د وزن او د میزان په مابین کې د غ फरक دی مفضل د پدې زارګون یا فاعلون کې د غ الف په وزن کې داخل دی خو په میزان کې د غ داخل نه دی زه تمیزان هغه سره فاعل اولاند حروف اصل بدیع پر ارتفاع اولام سره معلومی دا هغه سره د کلمات عربی زایده او حروف اصل بدیع سره معلومولس وزنت خبره دار چې درفاع اولام ول مقرر کړی شو د پارا د تللو د نور حروف یاد د پارا د میزان حروف نور هم دي تاسو جواب دی چې اصل کې اصول د مخارج او حغتری دي غرق مخارج حغتری دي اصول د مخارج اصول د مخارج هغه څه ولې چې یو نه زیات مخارج پکې لکه مړی کی مثال په څور هغه مخارج دي د غښان څخه په ژبه کې دغه څنګه جوړي نو هغه توېر کې اصول د مخارج دي د اصول د مخارج درې یو حلق يو لسان یا وسط او بل هغه نو دا درې مخارج نه هر یو نه یو يو یو حرف راوغز د وجې د استعمال نه د شي یا <ميو> حرف دې حلق نه راوږه ست عین یا ود لسان نه راوږه د جبن لام او بل هر حرفي هغه څنګه راوږه څه نو په دې وجه باندې د غری حروفي هغه وزعته د فارزمې ته پیدا په دته وایو خبره را چې په دې مخارج نور هم دي نو تفصیل ته دې فا عین لام ولې او دې فا لام ته د خاص ترتیب ولې ورکړل نفا عین اولام دې تفصیل په دېو ژبانه وشه نفا عین اولام د دېنه کومه هغه هيئدولې ده نو دا هيئد هغه شامل وټولو ما عناوت واست مثال په کور کې هغه سبق وویل دی دا فعاله فکار کوون دي شامل دي هغه مثال تلل دي فراق کول دي که هر څه دي دا ټول په فعاله کې انې فاعل لام کې شمولي لفظي او شمولي معنوي تواړه او په وجه ولې تفصیل ته ځاو شو د دې فاعل عملا او به دا اخل ترتیب ورته ور کړی سوچي فاعل مخ کې عین ور لام به روسته ترتیب دا ور نکري چې عین مخ کې شي لام مخ کې کېږي ود هغه وجه دا اضافه فاعل او لام په دی خاص ترتیب کې دغه شموله ده کله دا او دا چې عین مخ کې کړي حالفه نو عالا فخوا و خو خرلو توله اجی ای او خات کلتینا مراد کیده یا مثال پتور بل ترسیبی ورکده ووه نو داما یا محمل لخز کرده دیده په پده وجه بانده ده خاص ترسیبی ورکده با دقا باعا این لام پده بانده خو سیرف حقا تولاشی ترن سال لیشی کم سیرف حقا تولاشی بی و دروباعی اوه ده غا خو ماتی ده پارا و ده خیده پارا که زیادت بده ای لام شوهد رباعين فاعل لام سره ترثیش ف ثلاثي او رباعين فاعل او فعل امنه او كترثق خماسين فاعل او ذري لامن وهرابا به پدیر سره هرغا تل وذين رو ثلاثي دي بل هغا دا منصوب دي استلاثه تلک او رباعي منصوب ده 4 تنہ ثلاثي جاءت وليكي جي كريہ او رباعي هاغه توليكي جي تلوه پرورد اصلي پکرا ولي ده رات ثلاثي هم په دري دوه او رباعي هم په دوه قسمه ده ثلاثي په دوه قسمه يوصو ياسي مجرد بل ثلاثي مدستي رباعيان په دوه قسمه رباعي مجرد رباعي مدستي او ثلاثي مجرد جاءت سوراتی مجرد هغه فېل مزي د واحد مذکر غایب څخه درې فرق اصلي معی په حقیقت کې هیڅ یو حرف ضایف نوی دی څه ولیکي یي سوراتی مجرد لا کنا قرا ينصرو سمع يسمعو ضرب يذبو ولدی مذکر د سیل مزي کې ضرب څه غدا په دې کې دا ټول فرق چې دا ترپا سیمې ما عندها نه ټولې ضرورتې د یہ یو حرف څخه زائد نشته دي دا ویلکی چی تصرافي مجرد ورته ویليږي ورته تصرافي مضیف تاسو ورکیږي مصرافي مضیف کیږي هغه ورکیږي چې د معنی د واحد مذکر غائب پر чыغه کی هغه یو حرف زائد هم راغلی په دغه اصل یو باندې هغه ته ویلکیږي تصرافي مضیف لک اکرمہ کوزن د افعل باندې اکرمہ چې مقابل د راغه را مقابل دا عین او م مقابل د لام دا همزه د هیڅامقابل مقابل له دې تو لکه چې هر په ذ عین دا اکرمه داور ثلاثی مزیدتیه دغته استنبه وزن د افتعل باندې مفتیک ذ حروف زائد راغلې دی او همزه او بل دغته ج ن او ب د د ف لام مقابل کراغلې دا ی اصلي اصلی نو دې استنبه یا اکرمه تل لکېږي ثلاثی مزیدتیه دکا دا دا واحد مذکر سهل مازی پشغکی و حرم هم راغلی را غلی دیفتر حبوب و اصلی و بانده بل حقا ربای مجرد دا ربای مجرد چا تول کیجی؟ لن ربای مجرد حقا خیل سب لیدی دا واحد مذکر غاید پشغکی سنور حبوب اصلی راغلی غلی دی. او حسی و حرف پاکی زاید لوی دیتا بلی دیفتر ربای مجرد لکا باع رباع ترکه ضر حروف راغلی دي فودن د فعل نه باندې فدیکې هڅه او حرف زائد نشته دا درو رباعی مجرد مثال دی بل رباعی مجید فيه چاته ورکی رباعی مجید فيه هغه فعل ته ویل کېږي چې دا هغه واحد مذکر غائب څخه کېو حرف زائد هم راغلی په ترور حروف باندې هغه ورکی کې رباعی مجید فيه لکه تاسو مثال درکې دا یہ قران <تصفيق> شاکا پوود پوودن د افعل لالباندی د پدې کې دا همزه او نون دا زائد راولې دا ستا نور هغه مثالونه یي څرلې کېږي روباعی مدې سیه ګدل تا صورت اصلي او زائد تم معلومات ورته ری مازی د واحد مذکر غائب هغه څنګه برا کله فیل مازی واحد مذکر غائب په څنګه کې حقوق اصلي شرک نه شرک باقی فعل مضارع مونږ راغو یا فل استغراق لور باقی ته مخاوه هايو حرف زائد راغلي لکه مثال په تو ورته کوی یضربونا دا یضربونا کې زائد حروف راغلي یا راغلي دا چې ته واو راغلي نون پ쳐 راغلي او سره دې چې تاسو لاسې هغه مجرد دي مونږه هیڅ مراد د مونږ سلстви مجرد نه ده چې د واحد مذکر تل ماضي په څنګه کې به درې حروف راغلي خودا یی تریبونا غات واحد مذکر غائب پیلی ماضی ضربه سی غدا فقی کتری تس... و حروف اصلی یی غدا فق حروفو ته اعتبار نشته نو واحد مذکر سیل ماضی معلوم ها غتیه بګوری کی په هری ک څو راغلی دی کتری حروف اصلیو ثلاثی مجرد که پدری حروف اصلی باندې حرف زائد راغلی او ثلاثی مجسیه کتلور حروف ها غا اصلیو رباعی مجرد او قور خرو په لي باندې زائد حب داائد راغلی بته ک کې روغ مد ل دا حغات تهورم تختیمې چې فیل کی مصنف کړی دی ز نه آخوا تهبع بنم تیم گي انشاءالله هغهه بس سبا وي ستاسو کتاب باات ته وګور فیل به اعتبارې معنا زمانه بر قسمت په لږ د معنا او زمانی سره فدرې قسمتې اول ماضي بل مضارع او بل امر ماضي چاته ویل کیږي نو اصطلاحي تاریخي تاسو تکي تا ماضي آن کې دلالت کونت پر وقوع معنا ماضي هم په څیر څه ویل چې دلالت کوي په وقوع د یو معنا باندې مراد معنا نکار او دغه معنا مصدرې نه مراد چې دلالت کوي په وقوع او کار باندې در زمانی گذشته پتی رشوی زمانه کی تون فعالا لکا فعالا دا یو سی غلطه لیمالی دا معنی دا کرد آن یک مرد در زمانه گوزشتا کار کرده ده هغه یو تڑی پتی رشوی زمانه کې و مزاری آن کی مزاری هغا تول کیجی که کی دلالت کند بروقوع معنی چه دلالت کنید بروقوع معنی چه دلالت کنید فوقوع او کار باندې در زمانه حالیه اینده بزمانه حال موجوده زمانه کی یا آینده پر روانه زمانه کی چون یا فالو میکوند یا فحدث آی یک مرد يفعل ما ناسرا يفعل ما ذا میکوند کوي اوس یا فحدث یا کار بزمانه حال یا آینده او موجوده یا پر روانه زمانه کی امر بل امر امر چاته مل کی ان کی دلالت کند اغه ثویل کیږي چې دلالت کوي برتلبې کاری افعال مخاطب پتلب د یو کار باندې د فاعل مخاطب نه په زمانه آینده او آینده زمانہ کې پر روانه زمانہ کې چون لکه لک افعل معنی دا بكن تو یو مرد په زمانه آینده کار وکړ ته یو تړه پراروان روانه زمانہ کې د پدې کې تلب د یو کار راغې د فاعل مخاطب نه دا اول تقسیمو وڅ دې کې دوهن تक्तीم اعسته حل کړي خدادوهم تक्तीم د سیل ماضی او مضاری کې سره مصنفہ ماضی او مضاری اگر نسبت ایک خیال دران بفاعل ماضی وی ک مضاری وی ک نسبت د سیل په هغه کې بفاعل فاعل تفعیل شاته ورکیږي درته فاعل ماناسته ک یعنی کویندې کار کارکون کتا فاعل وی لکیږي کارکون کتا نمازی او مزاره کچه تا نسبت تفیل پده که فاعل یعنی کارتوون کی تراغلو معروف باشد دیتوه لیکی جی معروف چون زرابا لکه زرابا نو ده زرابا نسبت ده تراغلی ده ده فاعل تا معنای ده زد آن یک مرد وحل که دی هغا یو سری وید ریبو میزند یا خواهد زد آن یک مرد وحل که است او یا وحل بوکی پا اینده که اولمی سال دا فیل مازیده دو مثال د دا فیل مزاریده و اگر با مفرول باشد او کچرتا نتبه دا فیل راغلی و مفرول تا مفرول چا تولی کیجی یعنی آن کې کار برو واقع شده باشد اگر چا تولی کی کیجی که کار فا هغبانده واقع شده بی بی. بیوی ندیتا تولی کیجی مجغول بود مجغول سون زوربا لکه زوربا مناتره زده شد آن یک مرده وهلشوی له هغه یو سړی په 13می زمانہ کې نن ته نسبت خپل راغلي دې مسؤل تا ويضرب د دمې شو یا دغه په حد شو د ایک مرده یضرب معنا اوهلشوی له هغه یو سړی او سیافه آینده کې دا مثال د پیري مزاري مجبور دی و امر مذکور نه مباحثه مگر معروف غرض د مصنف په دې عبارت سره هغه ته اعتراض ده اعتراض مو کی چې فعل په پدې کې اسم او ماضی، مضارع او امر، فیل مازی او مضارع تقسیم کړه هغه معروف او مشهور امر به تقسیم نکړه نو مصنفای او امر مسکور نه مباحث امر هغه نه ذکر مگر معروف مگر صرف معروف د مصنف پنځ باندې د امر اطلاق طرف امر حاضر معروف باندې کیږي په دې وجه تقسیم ولونکلو مجبور ده نو د پنځ باندې امر حاضر مشهور یا غایب معروف او مشهور اغا داخل دی پیل موزارے کی. ماضی و موزارے اتاوست بل تقسیم که دی پیل قریم تقسیم دی. نوای ماضی او موزارے دیعان دی معروفی که مجبور وی اگر دلالت پر ثبوتی کاری کونده که چرت دلالت کولو پر ثبوت تیوکار بانده که دا کاری ثابت اولو دیتا ویلکی جی اثبات پاشد دیتا ویلکی بل ماضی مثبت یا مزارري مثبت ورول کږي لکن نصه ی سرو نوره یون نو مثال د معروف و مجبول ماضی او مزارارو سی کررک دی اگر بر نف دلالت کوونه پټرته دلالت کاو په نهپے باندې چې دا مانا مطرري نپ کولادي منصوبون ک ر نه مدیر تویلکی چې ن ن لکه ما ضررا به با لا ضرو لا ذو. نو معروفا ومع سولیchin غطور مطال نِسا لنی سنکر اطور کرھیج 벤 وفیل بیعتبار تعداد دا حروف دا تلورم تقسیم دا تقسیم دا تعداد يخروف دzeń خروف دی اس لی دا صلورن تخسیم دی حفیل که دا تخسیم بایعتبار تعداد زخروف دی اصلی اتر пойتبار د أيعتبار ضد تعداد حروف دے huصر بارتور قسمات بارتور قسمات دی یو سلاسی با رباعی سلاسی کیا طوار کہی کوئی چه تو سلاسی آن کی سی حالت اصی دا رباع اصد ۸۳ هغه تویلکیږي چې دری حروف اصلي په هغه کې وي لکه چون نصر یم سرور نصر فعل <سؤال> ماضی ان سرور فعل مضارع وروباعی ان کې روباعی هغه تویل کیي څلور حرف اصلي دوران بواسطه چې تلور حروف اصلي په هغه کې راغلي وي لکه با ترا یباثره معترف معنا ده راوچتولو تیزولو برانګ برانګ اختکول سره راځي او هر یکه ازین او هر یو د دې سلاسی وی کرباعی وی، سدید دارونا هر دو یا مجرد باشد، یا به مجرد وی یا به مزید وی، مجرد که اطول کیگی نو تاریخ پیستکی، که جزی حروف سلاسه یا ارباعه اصلی، که ما تواد دری حروف اصلی یا تلور حروف اصلی وینا، زیادت در ماضی نداشتا باشد، زیادت پر ماضی نه نللی، او فمازی کی پا دری یا تلور خلوقو از خلوق و او بTalk باندود زیادت لوی را غلوف د Agla دーدي کی مجرد لیکن دری خلوق ت agلeme Hydaniaира inhoudات سل待د و, مجرد. و مجرد یا مزید پیه یا مزید پیهوی مزید پیه چاعت و الکی گئی در gerne در مازی که فا Sergeant با زیادت به حلوق فقط بازن زیادت به حلوق فقط سلو باندر آغل پا دری یا تلورو حروفی اصلی و باندی یو حرف زاید هم را غلی بی نو اغیطا ویلی کهی مثال سلاسی مجرد، مثال د سلاسی مجرد لکا نصرا ینصرو نو فیلم ازی کی تیرد دری حروف نه سره نونسا او اورا پا د فعلا باندی مثال د سلاسی مزید تیهی لکا اشتنبا اکراما اشتنبا اکراما نو پا اشتنبا کی دو حروف زاید را دي یو همځه دبلل دا کا ده او با اکرامه کې یو حرف اهد راغلی دی د دا خلوې ظید په کې یو ح ظید راغلی وي که دوه ظید راغلی وي دا, راغ راغ دا تعجد د مثالو ځغه طرف ته اشاره ده کې سلاسی مطبی یا غتهور کېږي چېهغې یو ح ظائید راغلی وي کاه یو حرف لکه ااکرامه کې یا دووي لکه تن ب مثال روبعي مجرد، مثال د روبعي مجرت لکه باه سره په د فلهله باندې نو پدې کې دا تلور واړه حروف هغه اصلي دي مثال رباعی مجد فيه مثال درو رباعی مجد فيه لكثر بلا او عبران شق تثر بلا په وزن د تفا عله باندې نو پدې کې تیر دا ته حرف دا یو حرف زائد راغلی لري تا او عبران شق په وزن د اقان لاله باندې نو پدې کې دغه حمزه او دغه نون ضاره زائد راغلی دي